Pittoreskeä kylämaisemaa. Mahtuu. Vaikka kirkon lisäksi saarella on muun muassa kartalo, ja torppia ja talopuikaistaloja, niin kyllä teille vielä tilaa riittää. Hei, mahtava juttu. Me tullaan. Seurasaaren ulkomuseo ja Checkpoint Helsinki toteuttavat yhdessä Finnish Landscape näyttelyn Helsingin Seurasaaressa elokuun loppuun asti. Lisätiedot seurasaari.fi Radio Helsinkiä. <웃음> 선생님 건강진다 받으러 왔어요 네참 미인이시네요 어디가 아파서 그냥 몸 컨디션이 안 좋아서 아, 근데 선생님 배를 왜 만져요? <웃음> 그것이, 내, 내가 지금 뭘 하는지 알죠? 아, 선생님은 지금 저의 심한 성병을 그것으로 검사하고 있네요. 물론 전그 성병 때문에 여기 찾아왔지만 다른 병원에서 진찰한 결과 에이지 감염자랬어요. 무엇이 여러 검크를 Tuolle tulee Ari tuularit, kome-sai, kome bukake, pan shai. Ja tuonne oli, oli ihan, ihanat biise, vai mitä tuli Lalla Viisalta? Joo, nyt taas mennään tätä tota, kaikkien aikojen käsittämättömintä ja sanoitusta etsitään. tähän on ihan vitun kova harakirikin tuli tuossa noin. Niin. Mulla ei tee hirveestä, mutta mulla on sama tästä sanotuksesta, mutta tämä on kova. Minä tapitaan. Iluah, iluah, Anura. Johegä iten, mutta 6-vuotias on tullut, kaveri. Tuosta oli Marutei Chururen viesti. Sehän oli tämä, tämä tota, no, niin, Suomessa syntynyt, Japanissa oleva, tota, no, niin, siis päässyt tuonne parlamenttiin ainoana tota, maailmassa tämmöinen tämä Se tuli Arikato, tuli tuolta myöskin viestiä. Ja sitten tämä on hämmästyttävä levy, koska nämä kaikki kappaleet kuulostaa suurin pitäisiä samalla. Laitetaan seuraava viisi. Ja otetaan sitten seuraava, odottakaa. Tästä tulee väkisikin hyvälle tuulelle. Jumala ihanaa, tuli viesti. Kavassakin Kavasaki tuli viesti. Koska pitää spessuun tästä, miten tämä ikinä onkaan, mutta tästä on mahdotonta tehdä teostoja, koska näitä ei nyt kirjoitettu kirjaimmin, niin ei tehdä voi tehdä teostoja. 아이다 봐. 코브 코베네 둘이 붙이. nyt on kanakka huppaa. 아라 영자야. 가. 받아보자. 팔다리야. 한냐. 헛잡죠. 됐나? 뭔 뒤져서 지랄한다. 네가 대체도 상대 안 한다. 영자야. 음, 음, 너는 막 다른 놈은 다 죽이면서 나는 왜안 죽어? 니. 야 Menen, jatten, jatten, jatten. Tämä meni jatkoon, tämä meni ehdottomasti jatkaa tonne. Vinaali, meillä on vielä lähetyksen coaster... jälkeen yksi lähetys, missä käydään näitä käsittämättömiä sanotuksia. Sitten näitä on käyty läpi noissa tai tsviipaleita, tsviipaleita ja sitten pidetään noin top 10 sitten lähetys. Toista tuli dekani sitten tuli japanilaisilla kirjaimilla viesti. Hyvä, hyvä. Tai kai tämä on Japani eikä Korea. Ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä, ei tiedä. Jamalah undai, kyllä, kyllä. 어, 싹게, 싹게, 어라, 길이, 야, 야, 또 다른. 까라, 오케이, 가라, 오케이, 가라, 오케이. 그게 아니고, 말이 그렇다는 거지. 니 나하고 애인하면 안 되나? 싫다. 와. 니가 인물이 좋나, 가방 크기나, 돈이. Jumjaja, kun nii morunno-sori hajimaraa. Kekal hanana koneetun, daikaa. Kesää he saa laittavisiin RH on uusi strategia. Saatetaan jäpilalaista musiikkia, ei voi tehdä teosta. Otetaan vielä yksi, otetaan vielä yksi. Tämä on niin loistava. Tässä on mietitty kyllä niitä sävelmiä ja taustoja. Toyota, tuliko ensin? Joo, eikä, tuli eikä Toyota. Hyvä, hyvä. Macarena. Latte lähtee järki, kun jotain kulttuurin pelkästään koko yhdessä nouttaan. Tää toimii tukmaan. ja tosi kiltiin. Me pelataan kunnes se kesähitti on valittu kyllä. Näin on. Joku joku suomasen tiedän mikä helpo. Sitköy joskus joku kun on kehelle, tulee toivottavasti vielä tännä käseni sit otetaan tota mutta tataan levyä pelkästään toisopini hyvin helle käpä sähi. Mut mutta tää tuli toivottiin ni tuossa kokkarispessu se kokkomuspesu se. Ja pelkosta. Mut toi siihen oo ne ei silti otat näen näin nelo, näin Olen miin melkonen, olen Jaan pelkonen, tahtoi siihen olla kuka muu, vaikka tiedänkin. Parime kava ispessoa juu ja sai kilpailija Maising. Joo, Maisingia toivottiin kovasti tuossa lähetyksen alkupuolella. Pakkohan se osoittaa, kun sitä etsitään käsittämättömiä sanotuksia, sehän on itsestään selvästi listalla. Pelkonenhän on nykyään poliitikko ja hän pitää meistä huolta. Pitäkää tekin, eikö Jaana Pelkonen on lahesta, kuten myös Laura Voutilainen, ainakin sitä läheltä Hollulasta tai jotain sellaista? niin, pitäkää huolta ja varukset eivät kotiin. Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Roberti tuli viestin tänään, sai varsasti olen onnesta sekaisin. Louta, Joo, tuli mieleen, että ei vaan Vielä soitettu vähän aikaa. Hämmästyttävä. Ensimmäinen kuukausi varmaan olisi soitettu? pari kuukautta, eikä Päätöksistä! Muista! Ei Kaikki vanhukset pitää potkia pialle vanhaan koneesta. Seuraava biisi on omistettu Laura voutilaiselle, koska Laura Woutilainen on. Mikä? Mikä on Laura Voutilainen? Mikä, mikä, mikä, mikä? Tässä on vähän tausta kuin sinä Japanin biisistä. Noniin, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Nasta Pimu. Olet sinä. Minä ihan eikä, jos me taimesin Nasta Pimu. Silmän ilo. Säkää tarvitaan, sun että saan Eksin Nasta pimu mene Raju olet kaus, anna rakaus Nyt sun Nasta pimu Revinnutun Jutun jossa ohitat, niin on asia Nyt on Mä olen alasuloinen, myös sinä suloinen. me et suostumaan, täydempi ruostumaan. kun mulle omaksi, niin mutun Nyt kaikki päivät nään. Nasta Pimu! Pimu. Olen vapaa. Tapa esunut kerran vain, annan paras Näin on. Nasta Pimu! Juoksen kulma lentää tuollakin jo, jo, jo mallia tota mä muistaakseni ei tätä löytynyt silloin kun tehtiin tota niin, tankero englanti spesiaali sen kunniaksi. Ei eikö soitinpa soitinpa soitinpa silloin mun on sanoa että tota noin tämä Mario lausuu tämän kulman ihan tähän ta väärin koska alkuperään tai niin, niin, kuin niin lausutaan eli kyseessä on tietenkin Kedon hurrikareisilta Remu Englantia, hyvät naisten herrat, käsittämättömiä sanotuksia. Kappale numero noin kahdeksan tässä lähetyksessä. Miksi sä aloista ylös ja vaikka tanssia ihan miten vaan. Alaa tuli, tuli viestajia ja keto keroin. Hei, pitääkö sä ottaa matkalla alapa Pate täyttää 60! Kumppate täyttää 60, pari pelkä kuluttua. London, London, London. Well, go, go, baby, dance, rock and roll. twist and shot to the rock the fall. Just a little baby she's are rolling around. Hang on the and rolling down. Gotta be a out the Get on. Get on, baby, get on. get on. run down, flip off my little bit. Otetaan niin. vähän rauhallisempaa ilmaisua käsittämättömistä sanotuksista. Tai tässä on tosiaan välttämättö. Tämähän on LSD-sanotus itse asiassa. sky diamonds, LSD. Eli nyt menee osastoon William Shatner. Huhu! Picture yourself ...in a boat... ...on a river... ...with tangerine trees... ...and marmalade skies... ...somebody calls you... ...you answer... Meno, niin soikea, so so pysy so perässä... ...tuossa oli Satu ...pitäisi saada Flowun livenä... ...voista väli määrää... I. ...ja paskisen soittolista pitäisi ulkaista nahkakantissa kirjana... Oh, ...on mietitty itseasiassa... And green, over your head. Baskistop 100 voisi ju julkaista perusteluiden ja, ja erinäisissä Outbox-kommentteja näin. Ah, ah, ah, ah, ah, Oni! Mutta pu äh, puheen puhe Beedless kavereista, puheen ollen! Kauli pulla pitkon muotonen mies, on verraton. Ehkä kanttisena toivotaan tuota paskiskirjaa. Hehe! tuli viesti paateen! No niin, paateen, paateen! Hei Paula! Mennäänkö näin ihmisiin? Hei Paula! Onhan mä ainoa, eikö niin? Kun päättynyt on tää ja muu. Paula! Silloin loi vastat Rakkain, jo. Mummu saa kesää, tuli viesti. Otetaan vielä popena trilogia, paate trilogia, patelet, patelet kuuskyppiselle. Paate, paate, paate, paate, paate. Pumat on Millä tavalla he oli matkalla me mennään yhdessä leipomoon. Millä tavalla alapama ja leipomoike liittyy toisiinsa? ei millään. Pullat pystyyn, taikina Tämä viettää aikaa ystävien seurassa, kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Taajuudella 98.5. Hyvä heysä, radio! Kaikki häätarinat eivät ole romanttisia. We to bring a date. Veljekset luulevat löytäneensä täydelliset deitit siskonsa häihin. Who are these girls? They they a free to Mutta saavatkin seurakseen täydelliset sekopäät. <tot ja tocat> He komedia. Mike ja Dave häädeittä ja vailla. Elokuvateattereissa 8.10. Buongiorno! Nyt lauantaina pizzeria puttesin alakerrassa louhitaan maljakkoa italialaisittain. Pizzaa, tanssia ja laadukasta italodiskoa öystettynä jurodiskolla, AOR ja Ousella. Deckien takana Toni Sireen ja Edu Kehä Kettunen. Aloitamme ilta kymmeneltä ja lopetamme kello neljä. Ei sisäänpääsymaksua. Mitä nyt narikaan verran? Heinäkuussa konepajan Bruno tuo Vallilan DJ-halliparatiisi tuo lauteille Black Lizardin, Double Keiskan, Flipperin, Iisan, Gazellit The Hearingin Citymanin Nollaklubin Big Palman Sumatranet Emmiin Noah Kinin Tölön Ketterän konepojanbruno.com. Ai niin Ja keskiviikkosin Freaktime-isännoi Bruunaterassia vaihtuvilla DJillä Ja onhan siellä sensaatiomainen lahti blogi Ja myös ruokaa Ja kirppistä Ja taidetta Ja terdeä Ja jooga Ja tatskoja Ja workshoppeja Oho Taisin nukkua koko alkumatka. Kuis pitkällä me ollaan? No, onhan tässä keikka paikalle vielä 150 kilsaa. Jaksatko ajaa? Joo, ihan hyvin. Pikkutirsoja mäki tässä on vedellä. Mitä? Pikkutirsoja vedellä. Päh! Ihan vaan semmusi puoliminuuttisia. Haloo! Vitsi, vitsi. Mutta ettepä hän nuku tekään loppumatkasta. Ehä? Tee kuten bändi. Ajan levänneenä ja pidä taukoja. Välitä. Muista. Ennakoi. Turning to domestic news, here's the scoop for eating well without breaking the bank. Manala, Manala in Finnish serves up international cuisine and traditional Finnish homestyle favorites, from sautéed reindeer and salmon soup to Black Angus burgers. Open all summer long, seven days a week, late into the night and early hours of the morning. Manala, legendary bar and restaurant, Dagmarin Katutu. Right beside the National Museum. Tämä on Radio Helsinki. Joo, ja Paaskalista ja tuota, kun kaikkea aikoin käsittämättömintä sanoitusta, niin Öh, onko tämä nyt neljäs osa ja vielä pidetään yksi lähetys? Me ollaan käyty noin 105 ja sitten silloin läpi. Niin, yksi ehdottomista ennakkosuosekeista oli, kun minä ilmoitin, että tämä lähtee, lähtee tällainen liikenteeseen. Niin, tätä seuraavaa, tätä niin Heleivätisti, hyvät naiset herrat. Hetkonen, mulla, pulla on hieno eifon, niin kesä oh, ja, ja vakina. No tulihan se sieltä, miten tämä on mahdollista. Huhhuh. Ja nyt analysoidaan tämä kappale. Alusta loppuu ja tekin voitte laittaa sieltä tulkintoja. Syvälle vakina sattuu nosta sylös! Nyt mennään syvälle. Mä löysin, hiivasienen. sienen. Löysin hiiva sienen. Ja satiaisen pienen, Kun tutkailin pi Ei hey, tätä please tuli Anni ei, viesti, ee, ei, ei, Paul ei, ei, multa tuli jo, ei, ei, ei, ei, multa Pahasta, tämä on mahtavaa, toivon paskista, ja Artsa ollaan Pink Floydia päällä okei, mutta eihän nämä varsinaisesti ole paskat sanotukset. Mut siis niin, mä sanoin, sano, onko paskat sanotukset käsittämättömät sanotukset? Ne on kyllä siis hämmästyttävät sanotukset, että se, niin kuin, mitkä nyt sitten sopii tähän lähetykseen. Ehkä vähän törkeä tuli vielä myös. Tämä olisi tietenkin voinut laittaa viime viikon Lesbos-pessussa, mutta mä ajattin, si si si si on niin oli niin että täällä näin terveisiä nimenmerkeillä ja Annille ja nimenmerkeillä Mirkalle, niin olisi mennyt niin pitkään, että pelkästään ja jätetään tämän seuraava kertaa. Jeesus, mikä tämä tämä on. Syvällä se paginaa sattuu kappale nimi. Ja siis tämä on hevi mama black metal saksoon. Totta kai tämä on sen niminen bändi. Ja kyrpäsi tupasit, Mahtavaa, että jotkut kuulee ekan kerran vastuuli. Kesä ei saa viesti. Tommi on. Nyt sanoit sanat näti. Ja tuossa tuli viesti, että tarkoituksena paska ei ole aitoa paska. Ei ole nimenomaan, mutta tämä tulee, tää tulee, tää tulee, tää tulee, tää tulee niin kokemuksen syvällä rinta-aineella, vaan pitäisi sanoa pillu mutta tää mutta siis, tämä tulee. Tämä tulee. Tulkaa täki ja nouskaa ylös. Mutta yllätykseni! jää. Viimat hier teräsbetoni, no teräsbetoni ihotettiin viime viikolla. Ori ja tar. Nyt, Nyt tulee just tuskassa päälavalla. No oli varmaan tuskainen kokemus. Me piisi puolen väliin asti päästy jo perätin. Tämä on minuutti kappale. Uh. Joo, saa nähdä voittaa sitä itse koko äänestyksen. Se tulee sitten joskus tosi loppupuolella. kesä selokuun kesäolkala. silloin luteet, kun päältä ei saa puhua, ei saa puhua. Päällä pitää käskettyä että mä larpätään, ellei tulee instrumentin kohtaus. Niin, ää, mikä olisi sopiva yhtiö tätä koveromaan? Klamydia! hei! Tuosta oli Animolta viesti, onko tää oikeasti pitkä piisi vai tuntuuko vain siltä? Kyllä, kyllä, molempi voi kyllä vastaus. Jussi kanin, Aika hidas piitte tämä on kuin skorpioos, niinpä näinpä näinpä näinpä näinpä näinpä näinpä La -lisa, La -lisa, La, la -lis no, vie no, En mä haluskin, jos ei ole live-näysistä äkseloista esittämässä, mutta Päivi Räsänen! Pärä! Pärä! Pärä! Kansalaisaloite! Kansalaisaloite! Pärä! Pui hyvälle! Vakinaa sattuu cover! Kansalaisaloite! Pysty mitä se olisi vaginaspessu? Joo pilluspessu on tulossa. Jos pillua saa niin niin niin ja, ja pillurokkia ja tätä näin, kyllä kyllä sitten saa nippinä palaetuksen aikaiseksi. että sitä odotellessa Huu uh, uh, hu, oi oi oi oi oi oi oi mutta muistakaa, meillä on kuitenkin toivoa. got it Siie jengi, jotka kadulla dallaat. Siigai jengi. Kuon keikalalla valla. Niin monenlaista kulkijaa tiellä samalla. Yks on punkkari, pääsirokeesi. Maiharit ja mehukatti kanisteri veesi. Sua kiiliu ja näytä poliisit. Mä niin monta tuli viesti poopa, nyt paintu viisi. No niin ta ei toinen varassa mopoja ja pelaa lätkää. Viroile ja vähän väliin tunnis martti sätkää. Jumpaan europi, liian luja tai mopolla kaa, vitki öisi katuja, tätä taas on hoppari vähän. Mopo mainittu, mopomainen. Mainittu.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 Palveluita, voitte vastata, vietkä meistä No nyt on aikaa lyhyt, haipaa, tuli to mitä käsitissä viesti kyllä näin. on. Sen tohtii, Maailma hukkuu paska, sopisi mut et tee paitaa. Joo, maailma hukkuu paskalistaan. listaan! Ei otkaa paskispaitoja, pitääk he sarjojen hengissä pio. Ostkaa paskispaitoja ja pitääkään se radio hengissä. Ostkaa muutenkin sen sarjopaita. Aiku sitten ei oikein, taa muistaa enää mitä nuora mitä ei mennyt tekemään. Kyllä kaikki hoituu hyvin päällä sitten tekin ja väintää yhtään hyvin. Kaska on nyt tehnyt paskan enkaan, olen ollut jo lähes immuuni, mutta nyt tekee kipeä ja haittaa! Hoppia pysy mun sydämessä aina kun ei seestä mua hoitamast Millä lailla sin kaikki tästä aiheesta nyt varmaan riitti mun lisää vielä Vähän respekti kiitti, kiittisin kaikki tästä aiheesta nyt varmaan riitti mun lisää vielä Vähän respekti ja kiittis Me ollaan nuoristo, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa lapset, varttuu virheistoppi ja Kiitos, että oli 2007 eduskunta listalla. Kyllä näin hän oli ja sillä oli kepus. Pessussahan tätä soitettiinkin. Ketkä meitte, joi se, jokainen meistä on. vip on on koulutuksen takki, mut pikku tietää paremmin todella like, kiin. Ketkä meistä, joi, se, jokainen meistä on. vip koulutuksen takki, mutta pikku tietää paremmin Tule, like, nuoristo, Kaikki kasvaa lapsen. Mökemuskartu. kesä ESA auto tuli viesti vähän kainut. Sulle helontelaiset perheestä. Siitä pohen olen. Laitetaan lisää käsittämättömiä sanotuksia. Ja käselä sano menossa todilla. No niin siellä tavataan TVR-storin allelle. Todella. Katsot miettiä pitkä aikaa. Jorma koo nykänen. Alleluja. Alleluja. Ehkä tiedätkö, että no niin Körttien tai vastaavia kesäpippalut on Pantalla tänä viikonloppuna. Sinne, sinne, sinne! Katso viestiä suet tänään. Kolomero, hauska musaa! Herramme tuoda voi. Tänä päivänä ootan vastaan, armahdus ikuinen. Penen Jeesus ja kutsuvisua samoristin juurelle. Eretta uli, kaikki uniset lähdetään porukkaa tällä Jeesukselle uskalla uskaltaa, mikä isän on uudistamaa, ei ole saastainen. Jeesusta toivotaan maailmalla. Jeesus maailmalla on kyllä soitettu nä näissä klassikoissa, eikö siitä paskioissa sanotuksissa, mutta nyt... Tämän. No niin, nyt on jo tuolla vilistää karaokea kar kar aamusta iltana aina. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin joka sällää. Kuka loikkaa huima päänää. No hei mukaan, Kaikin mukaan. mala ollaan tulikin joutun messiin. oraava. La liisa laudamaan. Okei, okay. Liisasta tulikin stelesmo. <tulikin> oh, o jo. Joo, sinä, Irlantilainen, intialainen nimi. O-rava! Oh, Eikö tämä ollutkaan Jeesus-biisi? No kyllä tämä on. Jeesus se! on on tuota. Uskoen raamattua, sanasta voimansa. Sävästy puhuu, sävästy luulele, sukselle, uskalla uskota. mikä isän on puhistamaan. Ei ole saastainen. No ei ole, ei, ei. Tänään mies paikalle, jo <hah> Sauristin juurelle, juurelle. Päätä pelottamaan kesässä, Laittaa viestin, ota orava sydämeen. No kyllä. Kuka talven harmaa takki? Tutsu korvat Istui hetken päällä penkin, Nyt jo tuolla vilistää Kuka, kuka kulkee Turki Turki päällä? päällä? Kesälläkin tilassa Saiskohan lihapullat sinottuna Jeesus siunaa nämä lihapullat Soitettuja päänä, Mutta ihan, ihan hyvin ollaan kartalla kyllä biisitoiveessa Käsittämättömiä sanotuksia, kyllä No nyt se on Orava se on, orava se on, vastustamaton. Kuka tämän terho aartee, kätki luokse polun karte? Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Häntä pörrö purjenansa Häntä pörrö purjenansa hienoa Lammen yli vai Vaikkei kukaan uskonut. Häntä pörrö purjenansa Häntä pörrö purjenansa Häntä pörrö purjenansa Voiku köpöä? Häntä pörrö purjenansa Orava se on Orava se on Se on, Miten se viisi, jossa mutsi syllistää lastaa siitä, että tämä meni syntymään? Soitettu, soitettu heti eikässä lähetyksessä, lookus. Kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi? on disko se on, Kuka joo näinhän se on, sekin se, se soitettiin itseasiassa viime, viime, viime viikolla. Kuka naksuttenee puussa kuusen kävyn rankasussa? Sitten hypähtääkin siitä satan uuteen Hei, hei! Urava se on. Ennon on vastustamaton, tuli viesti. ja myöskin enon Puraava diskon on hyytävä analyysi Pohjois-Suomen Pohjois ylän ylä tilasta Näin. Urava se on. Vastustamaton. Urava se on. Ajattelin meidän mainoksille tästä seuraavaksi, mutta Urava ei! Kyllä se, se vaatii yhtä biisiä seuraavaa biisiä perään ehdottomasti nimittäin. Urava se on, vastustamaton. Jollei se ole ole, Orava, niin mikä se on? Jollei se ole, Orava, niin mikä se on? Jollei se ole, Orava, mikä se on? Brokespessua toivotaan. Tilauksessa on ollut pitkään. Se vaatii joku broke tänne paikan päälle. Mä tajun hevon hervettiä siitä, niin tai voi. Tietenkin pitää sitä huulematta. No niin siellä porukkaan me noustaa ylös Tulee siis kesällä vuorokespanissa, okei. oli myöskin kädet, When the mare was out with her foal When the was out with her foal. They walk around in the yard and it's amazing how They walked around in the yard and it's amazing how A few minutes later they run like the wind <laughs> Vieraksi, tai Katja, oli hyviä lähetyksiä joskus, kyllä, kyllä, kyllä. Mä pidän heppas ja pyydän Katja tuolla, Katja, tuolla haluaa Heppa, Heppa, tyttö, Nyt Circle Life goes around and around again and again. sillä tavalla, että on taas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 juuri.fi Mader's Sky-festivaali Sky järjestetään Ääniwallissa 26.–27. elokuuta. Kysytä mitä olen tekemässä kuutona Modern Sky Helsinki esukela syvyyksiini. olen Marja Veitola ja yksi niistä naisista, jotka halusivat kertoa ajatuksiaan seksistä. Koska kun maalin nuori, kukaan ei puhunut seksistä ihan tavallisena, kivana ja opettavaisena asiana. Uudistuneessa trendissä aihekoulutaan läpikotaisin. Osta, lue ja vaikutu uudistuneesta trendistä. Se on nyt lehtipisteissä. Buongiorno! Nyt lauantaina pizzeria puttesin alakerrassa louhitaan maaliakkoa italialaisittain. Pizzaa. Tanssia ja laadukasta italodiskoa öystettynä jurodiskolla, AOR ja Ousella. Dekkien takana Toni Sireen ja Edu Kehä Kettunen. Aloitamme ilta kymmeneltä ja lopetamme kello nolla neljä. Ei sisäänpääsymaksua Mitä nyt narikaa verran? Ou jalkapallo. Ou ranska. Ou katsomo. Ou tunteella. O oh, ripsit, o oh, burgerit, o oh, jännitys, o oh, järkytys, o oh, isot skriitit, o endorfiinit. o oh, oh, Leiris Baker's ja sella, the number one sports bar. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa Radio Helsinki taajuudella 98,5. Ja kun mietitään kaikkia aikojen käsittämättömiä sanotuksia. Niin mun mielestä tämä on erottomasti ehdottomasti siellä kärkijoukossa. Deiroud ja Sönstörm. En näistä tätä, ole tain selvä ei leenakaa, ei, ei marakaa. Ei Päräkää. Ei Länäkää, ei Ollikaa. Ei, ei, ei, ei, ei Taito on kyllä horror kyllä toitettu sekin jo. Bob -maali tulee ja sinä on Digiti, digiti, digiti. No nyt tikki on tikki tikki tikki ja tikki tikki Ootko soittanut vai jo koska pelikaarit, kun nousee divariin Se on siinä, niin koskettava tarina. Mulla ei ole sitä, mutta laulun nyt sen aikaisesti tulee. Vaajakosken pelikaarit nousee kakkosnivariin. Tuli Skettman, kyllä. Skettmania suunnittiin viime viikolla. Näin on. viime viikolla. Trim, ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri Mahtini pitää ihan oman Jemes-pessun tässä näissä sanotus kun se liittyy tähän näin, se voisi pitää vaikka ensi viikolla Jemes-pessu, kaikki biisi, koko tuotanto, alusta loppuun Eikä puuta päälle Vaisi siis, jos otetaan biisin toiseen useampaan kertaan Numminen voisi olla hyvä vieras. kyllä kyllä kyllä Tässä on mennä aika moni jatkoa tästä lähetyksestä. Kyllä, kysyimme suuresta, jos lähetit vieraaksi. Ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, ehkä. Ari, onko on silikonit? Oh. Niin kuin sillä hepallakin on silikonit. Ha duppi duppi Joo, se dip dip Käsittämättä missä on tehty? dupi dupi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi duppi on duppi Maija U, uh, oh, oli viesti Ysärii, on kyllä Ysärii, on kieltämättä ysäriä vaikka to on kitetty 2000-luvulla tämä kappale. Ha haa! Halo? Jemes Pessu kyllä vähintäänkin vuosikymmenen kulttuuriteko Tessari, kyllä. j on u Liderot, iubirea mea Primeaste fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Si sunt voinic Dar se stii, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar noma, noma ei Tuosta tuli viestiä Ysäri saavutti Moldova vuonna 2004, joo. Onks ne Romanista ei, Eiks on Moldovasta? Joo mä muistan, mä olin 2003 Romaniassa. Yksi ainoa kerran, kun on siellä käymään, niin tässä on joka paikassa. Mutta onneksi tämmönen se täällä läpi jossain Suomessa. Meni vuosi ja, ei herätti. He, he. Ysäriin on vielä saavunut se tuli viestiä. No joo, eikä sitä Aloitetaan pikkuhiljaa lähestyä grandi-finaalia. Fredrikalla varmasti. Aikuinen jotain käsittämättömiä sanotuksia. On, joo, niitä on suotittuvia ainakin tuo, kolme tai neljä viisiä. reittoa re tullut. Näin tuuli. Tämä ei ole mahdollisesti käsittämätön sanotus, mutta tämä herättää tunteita. Tahtoisin jatkaa hyvin alkanuttamatta, kun aika vaikeudet. No niin, siellä tehdään jo aaltoja, hyvä. Pauliaa, käsirä, siellä Päi ku ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kestää. Minkä ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, todellakaan. ne, ne, ne, ne, Vapautta stahdon riistä. Southbox Sa karaoke, Dekanes tuli messiin, Malla tuli messiin, Anni tuli messiin, kesä tuli messiin, Maali tuli messiin. <tos> Joo, kaiken me jaamme. Selkäni käännän en, onnestani taistelen enkä pelkään. Toisista huolehden. Toi Aikuinen nainen, kuuluko, kuuluko? Kuulta vinkkiin. Kuuluu. Hienoa, hienoa, hienoa. Aikuinen nainen, mikä on sinun nimesi, Aikuinen nainen? Tuuli Mattila. Tuuli Mattila! Aikuinen nainen! Yeah. Osaatko sä laulaa? Joo. Okei. Okay. En vapautta Se nais liikkas suo tarvitseen mahtava a naisen kaikemme jaamme toisiamme tukekaamme. aikuinen nainen tunte tunne arvon mutta on, Mut, on ihan näin. Sulla ilmeisesti lähtöski jossain vaiheessa tulossa. Sua, Mulla on ihan kohta lähtys tulossa tuossa viiden minuutin kuluttua. Kyllä. Onko muuten onko muuten mikä se on sun, sun, sun, sun to, no, niin... Mun tota no niin. Facebookissa mi, mi, mikä, mi, Miksi Facebookissa? No koska mä aina mietin, että kenen kaikkien makuhuoneessa mä mahdan olla Facebookissa <tos> Oi, <tos> oi, no ihan sen takia pelkästään no nyt, no nyt, lähti, nyt lähti No niin, seuraavaksi tulee Sä Ei, minut. ei saa puha päällä, ei saa puha päällä Seuraavaksi tämän lähetyksen tulee oikea radio -ohjelma. No niin, kiitoksia Sä lakkaisit minut maton alle nyt selannettiä yksinä, yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle, olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasit tanssii ruudulla, sulla on tuhansittain frendejä jo.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 Sulle ilta kymmeneltä, mulle vastasi miettääni käteenään. Kuulin naurusit taustalla, mies vain vastasi väärän numero. Olen luoksesi eksynyt kulkukista. Mä huoneessa! Etsikää kää!